Spoilervarning! Vi förstör allt! Mm. Välkommen till Spoilervarning! Och nu ska vi tala om en film vars namn beskriver hur jag känner mig. Wrath <laughs> of Man! En jättebra film. Ja, fantastiskt med. Äntligen en film utan någon i Politik inblandad. Ja. Det, man vet alltid när folk beskriver filmen så att, jaha, nu är det någon som tyckte om att det är någon som kommer och gnäller om något liberalt agenda, I guess. Det var exakt samma sak med den här Bruce Willis-filmen. Death det här. Ja, Death Wish, ja. Här ja. har vi riktiga manliga män som har saker i händerna som låter pang-pang och minoriteter fostrar ju krakt i ansiktet. och vilken bra film inget politiskt sidotänkande där inte. Nej. plus att, plus att om, om, vi, om vi går direkt in på det här så <går> märker man ju att en sak som de här två filmerna också har gemensamt så är det att personerna i den här huvudkaraktärens omgivning mm. så här så, att, så de, de alla, de ger alla tummen upp i det här så att säga att, det att man tar eh, rätten i egna händer, att sen, man, man så att säga, börjar agera utanför så att säga, lagens, lagens gränser och, och så, så att det är mot, motas alltid med med beundran och, och med, med, med så här ett, ett, ett rungande ja, till att man accepterar mer och önskar sig mer av det beteende. Mm -hmm så tycker jag det är väldigt lätt när samtliga kvinnor, som är ju lyckligtvis väldigt få, så kan också uh, sorteras väldigt lätt som offer eller horor. Så att man behöver ju inte heller fundera över, över nog där, utan du vet, kvinnor är ju då exakt där de ska vara förstås. Så, att. Yeah. så har vi en stark vit man som kan skjuta jättebra med vapnen. Så att. Yeah. Äntligen, en, en film som är fri från all jobbig politik. Men hej, just du som ju säkert också gillar sånt här så kan du skriva till oss på triggervarning@gmail.com. Där kan man skriva fast det, spoilervarning nu, och berätta hur, hur skön det är att äntligen se en riktigt Ari Jason Statham i en Guy Ritchie-film som ger folk stryk. Uh, mm. Så vi väntar ju ivrigt på att höra vad just du har att säga om det. Jo, Mm. Absolut, och, och som sagt om ni inte vill skriva till oss på, per mail så kan ni också uh, kontakta oss på Twitter där ni hittar oss som attryggervarning 1 mm -mm. Och så finns vi på Facebook där vi heter Wrath of Man Lol, nej det är varning, men det betyder ungefär samma sak Så låt oss nu ja. fylla dina öron och ditt sinne med vår vita manliga vräde när vi talar om den här kalkonen till film. Så äh, ja. Ja. låt mig ja, måla är... upp en bild. Så, ja, okej. Okay. Ja, det var en varm helg i juli. Och äh, där så står vi, jag och Nikolaj, ute på en, en liten kärleksresa i en otroligt välkyld bungalow. Och sen så säger vi att ska det ska inte vara roligt att se på någon film när den är öppen och vi ska kunna se någonting och Guy Ritchie är ju bra film och den ska vi kunna regissera till den Gaylord-podcasten vi har och säga den där, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, spolar vi fram lite och sen så går vi till filmen och nu är det roligt att vara på Bikinopalatsen nu ska vi nog se film och den ska bli bra, den Guy Ritchie senaste film är ju faktiskt ganska bra, vi recenserar den också i podcasten, kollar tillbaka lite och sen såg vi film. Ja. Jag inte har jag nog mer att säga. Nej, alltså. Det, det, det var intressant. För alltså. Det, okay, jo, jag uppskattar Guy Ritchies. Uh, senaste film. Alltså The, The Gentleman. Gentleman. Jo. Ja. Uh, och, och jag. Jag inte, kan jag ju säga att jag gick in. Till den här filmen. Och förväntade mig. Liksom, mer av detsamma specifikt men, men jag tyckte att uh, när, när man sitter ner och filmtexten börjar och du märker att i riktigt första sekunderna mm. så, så blir det så att jaha det här är en film som tar sig själv på 157% allvar Det är just det där när man sitter och hoppas att liksom kanske det här är ironi ja. men länge det är ju längre gå så att började ens inre som så här Vardings röst gå att får jag mm. göra min bästa Ray Romano-tolkning? <laughs> ja. Alltså mm. som när du, först så ser du liksom The Gentleman och så tänker du som att ah Guy Ritchie. och sen ser du den här filmen och sen så tänker du nog som att ah, det var min René-roman och tolkning annars. Uh, mm. nej men alltså man, man, man tänker som att vad, vad hände nu? Ja. Att nu, alltså han var ju med och skrev den här smörjan. Och, att jo. det som är en film som den är inte ironisk. Uh, det, det är liksom inte någon slags analogi. Det finns ingen djupare filosofi. Det är bara där att liksom att vita män med vapen skjuter andra vita män med vapen och så lite minoriteter och så ytterst lite kvinnor och så är folk väldigt arga och så är det vapen och så är det en liksom belägringsmentalitet och, så ja, ja, och allting, allting handlar om allting handlar om vapen skjutande och pengar ja det är, så, liksom, det, det är den där och hur tufft det är att vara brottsling. Just nu så känns det som att jag är ganska säker på att någonstans i världen nu sitter det någon och uppnår klimax i den här filmen. Därför att det är någonting så erotiskt med allting som händer i den här filmen som inte jag förstår för jag är typ normal. Men att jag menar, man sitter där och skruvar på sig i nästan två timmar och man what the fuck is going on? För det är ju också en sån här film som att du, Nu tänker kanske någon där ute som inte har sett den att ja, ja men att det som var det för problem att, att, att det kan ju bli en riktigt bra film av det. Att det är ju inte första gången vi har sett liksom vita män som slåss hela filmen och att det ändå visat sig vara en ganska bra film. Jo, men det som de filmerna ofta har så är ju liksom en sån här klar motivation. Att nu finns det nog en motivation för varför Jason ja. Statham liksom är säpe, men att som. Den berättas på ett så över jävligt invecklat sätt. Inte liksom att äh, invecklas så tillvida att det är svårt att förstå. Det är bara liksom att varför går ni en sån otrolig omväg? Ja. Och varför gör ni det på det här otroligt otympliga sättet? Och ja. varför känns det som ni som gräver så hårt efter en payoff som inte finns där till att börja med? För i grund och mm. botten är det ju liksom sådär att no, det var någon som sköt min son, okej? Okay? Och det kommer vi som till som sådär två delar in i filmen. Ja. Och, och sen så känns det som att, hur skulle det vara om vi ska göra allting ass backwards? Mm. Så enda steg vi tar framåt, tar vi två bakåt. <coughs> och sen ja. sluta filmen på det mest uppenbara sättet du ändå kunnat tänka dig. Och det finns inte så mycket payoff. Därför att när, när Clint Eastwoods unga blir skjuten, spoiler, så blir det ändå, man sitter som inte där och liksom ja, det är fickan. Eller liksom att noja, det var på etisk mm. rättvisa. Man som att, well, yes. Det var väl förmodligen så där det skulle gå till. Probably. Yeah. Mm. Och sen så kommer väl Guy, eller, äh, Jason Statham då, I guess, bäst. Ja. Typ. Yeah. Mm. Så, ja. Plus att det här är en film som jag tror att om man skulle, det är ju lite tidigt på det än, men att om man redan nu skulle börja fundera ut en, en lovlig kandidat för den bästa telegraferade filmen 2021 så tror jag den här ligger väldigt bra till. För det är ju okay. liksom så där att, liksom att oj vad kommer att hända nej vem kan det vara som är förredaren oj oj oj alltså, allting allting allting är som så uppenbart det känns som yeah. jag vet, det känns som en barn som försöker som berätta något slags mysterium och eftersom man är vuxen så räknar man ut, det är som är så uppenbart när barnen berättade, och man måste låtsas spela man blir överraskad när de äntligen kommer till det stora avslöjandet. Och det är lite samma sak att man att det finns alldeles så, vad ögonblick utan man är som bara, aha. Uh -huh. uh -huh. Att som hur många år innan liksom ungen blev skjuten räknade ut att det skulle vara. Hur liksom många jävla år innan det visar att bullet var förrädaren. Så räknar man ut det. Och det är inte heller någon sån här grej som får en att känna sig det minsta smart. Det är bara det att det är en så simpel historia. Som någon yeah. försöker så hårt att berätta. Invecklad. Man blir riktigt mm. trött. Man bara som ja, ja, with get on with it. Mm. Oh. Ja. Och det det är som igen. Jag vet inte alltså det det chess det här var en återigen en film som hör hemma i en, ett antal årtionden timax. Mm. Det no, alltså sån han så kallar det vad är det nu poängen han kallar det en heist movie. Antar jag. Vad är det? En heist movie. Nej, nah, men det beskrivs här som en heist-movie. Men då kan det vara en heist-movie. Action, Action-thriller-heist-film directed by Guy Ritchie. Ja, hur kan de tycka den thriller? Det är ju mer en killer. Man sitter ju där och liksom, oh god. Huckusatan kan det bara gå 40 minuter Jesus Christ, jag <laughs> börjar vitta och bita upp mina egna handlar. Liksom, get on with it. Alltså... Oh. Uh, so, Alltså, det känns som vi har kommit i den här vägkälen många gånger så låt mig nu en gång för alla sätta ner att en film så är ju en film som handlar om ett rån eller huvudfokusen är att man ska ta sig in någonstans och skäla någonting och det handlar om planeringen, ja. att ta pengar och allting som händer runt det. nej inte en sån film det förekommer en hejst eller några hejst i den här filmen men det är inte huvudfokus det är inte katalyst för filmen så dock man kan inte kalla det för en film mm. men whatever allting är allting så att fuck it tänker jag sitta här och bry mig oh. mm. men ja, så att, jag, jag tycker att den här No, why, liksom, de försöker ju dela upp det Just som sagt att du har Du har då, Jason Stathams uh, Karaktär Och väntas nu det Var, var det Patrick Hill sure. uh, H Det var hans stackmantel Ja så du har du har liksom Filmen som då följer Honom när Han då börjar jobba Med mm. det här det här företaget som då skötar de här värdetransporter. Uh, sedan har du då uh, den här andra gruppen. Alltså de, de som rånar de här, uh, de här värdetransporterna. Som man får någon insikt i först någon gång kring halva filmen har gått. Ja. ja. Och så har du uh, den här tredje gruppen. Som är den här Jason Stathams karaktärs grupp, som också rånar värdetransporter. Så man inte får veta särskilt mycket om annat än att de också rånar och är mer sen sedan alla andra tillsammans. Jo, jo, jo. Och, och så, så dödar det en massa personer av uh, uh, annan etnisk bakgrund. Mm. Jättehäftigt. Mm. Så hårdkök. Ja. ja. Och, och de, här, de här blandas ju ihop så det tidsmässigt för att det blir Plötsliga hopp i tid Och det, det är ju inte någonting nytt för, för Guy Ritchie Att jag tycker han har ju I, i många, många filmer så har han ju använt sig av just här tidshopp Men jag tycker att det Jag har ett minne av att det skulle ha varit rätt så, så här fungerande Men här så blev det Så Jag vet inte, alltså det, det känns som att man plötsligt när man sätter och tittar Så man säger att Ah, ja, okej okay. det, det här sker nu i någon annan tid okej okay. just så so. alright whatever det hade inte en effekt inte det är någon ny grej att man liksom hoppar tillbaka och fram för att få mer information om en liksom ja. nyckelhändelse i filmen ja uh, grejen är ju bara den att som man gör det på ett väldigt roddigt sätt och att ja. man gör det på ett sätt som att det blir, istället för att göra som man, man så fyller ut filmen och make a of a sense av the event, så gör det att man gör filmen mer fragmenterad. Man funderar ja. att, okej, okay, men om det där hände då, vad har de gjort medan, medan karaktär gjorde det här? Eller så tänker jag att, okej, okay, men om Statham var där, och sen var han där, och de sa att mm. tidigare att det gick så här lång tid mellan det där och det där. Hur har han hunnit jo. hela skada från att bli skjuten i bröstet här? Det är sådana här jo. tidshopp som us, som det ser coolt ut, I guess. Ja. Kanske vissa tycker. Men alltså, om man inte hög på rök och in så tänker man ju bara mer att, som att man, varför gör det så här? Eller som att om, om det är, om det är som så otroligt roligt att hoppa runt och liksom berätta ur kronologisk ordningsföljd. Varför gör man inte då lite finare eller liksom stultar upp det lite? Därför att det som är limmet här är ju i princip Guy Ritchie eller Guy Ritchie, utan Jason Stathams karaktär, var han befinner sig hela tiden ja. därför jo, att det här precis. är ju på någon, på någon vis någon sån där godhand-grej liksom, var han är så dikterar ju det liksom hur, hur flödet går därför att det är ju han som liksom the pain och dödar alla och det är som liksom ja. hans liksom hemdhistoria vi tekniskt sett följer ja. uh, så att, men sen blir det ju också en sån här film att som Uh, ingen annan karaktär som ges tillräckligt med rum för att vara viktig. Liksom mm. Alla de här sidokaraktärerna på det här säkerhetsföretaget som infiltrerar ger ges inte tillräckligt mycket rum. Uh, ingen av de här ex-militära uh, duderna som ges särskilt mycket rum. Uh, ingen mm. av den här Stathams crew ges särskilt mycket rum. Uh, inte ens hans ja. egen son som byggs upp särskilt mycket. Man har som att Oj, nej inte sånt mm. att som. Man, det är som en massa. Det, det här är en film där allting känns som man Eller allting känns som yeah. kylt och som i något skede kommer att puffa ner. Nu dog man sju. Och så bara, nej. Mm. Inte han. Att. Ja. Och sen när det kommer en ledsen kvinna och liksom sådär här Statham, ska du fixa någonting? och sånt Ja, det ska jag så att han svarar som att, ah, okej. Okay. Mm. får nog knulla med om du vill. Ja kanske jag gör det då. Att, ja uh, uh, så man känner sig som att som sådär mentalt är man ju igen som lite liten test och där det känns som den största betalningen när man får säga Statham. Liksom en rannsig uttryck ja. så pass länge att han kan skjuta någon i huvudet. Mm. att det är ju inte på sätt och vis en sån där jättebra, kreativt utrymme att befinna sig i. Uh, sen som en liten kanske knorr på just det. Så att den här, när den här filmen börjar, Jag ja. skulle säga kanske första, säg två, tre minuter av den här filmen. Så tycker jag vi båda satt i biografen och ungefär bara kunna inte sluta gestikulera med händerna. För att som... Alltså de första minuterna av den här filmen var liksom kanske det värsta skådespelariet jag har sett på ganska fucking länge. Mm. Att det var så ställt att det skulle, det skulle inte ha varit värre om skådespelarna bokstavligen satt och läst direkt ur manus utan att titta upp. Ja. Och det var som att nu ska jag köra bilen här, brum, brum, brum. Ja, du kan nog köra bilen, du mannet. Ja, jag tänker föra hem till min hustru, hustru, senare ikväll och hava sex i hennes vagina. En vagina, säger du, haha, jo, detta är väl det som kvinnor använder för att sitta på. Ja, haha, du vet nog mycket om kvinnor, du, din spjuver. Det var riktigt på den här nivån. Man, man var som att komma med hela filmen och var så här ja och att som mm. den blev väl bättre men nu var det fan liksom vad det var ställt i många scener att som, mm. framförallt den här interaktionen mellan karaktärerna som arbetar på det här företaget att det bokstavligen ja. gjorde ju ont när de talade med varandra ja, för det, för det måste ju vara en sån här no, nu kan jag ju inte säga att jag vet hur det, hur det skulle gå till på den. På någon specifik arbetsplats. Så jar jargongen och så. Någon nå nu. Men just den här. Det för där försöket i att allt skulle vara. Det skulle vara så match Det skulle vara så tufft allt som man säger. Och alla skulle hela tiden. Det, var... det saknades bara att alla skulle gå omkring och just det så här liksom att jobba, mamma. Känt. Ja Jo. På... Alltså det, det, var, det var som att allting var var så alltså att, ja, men att hur, hur förolämpar jag dig ha, ja, yes, ja, du har en liten penis. Ha, ha, ha. Yep. Och så går man det så, så vidare. Att, att det, kändes så här, att det kändes som att man försökte för mycket. Det var just det där att man tar i så att man råkar ut för prolaps. Ja. Nej, jag jag tycker snarare det var som så här att alltså jag vet inte, alltså, kanske var det bara att jag vet inte om det var på grund av för lite tid eller liksom bara dålig regi eller liksom vad det var, men att ja. det var som så otroligt ställ... alltså det känns som två personer som spelar mot varandra som spelar mot en vägg och sen bara liksom klipper dem in den andra personen eller någonting som, alltså, ja. alltså jag vet inte alltså, det kändes som att det var någon amatörteater. Riktigt mm. så här. Att de. De kunde inte. Liksom synka sina sina energier. Det liksom blev jättejättekonstigt. Ja. Yeah. Det, det var inte samma problem. Med den här militäruniten. Men liksom allting med det där säkerhetsföretaget. Utom kanske där i slutet. Men då kanske det var. Att folk hade en annan energi. Just på grund av att det var liksom en massa pang pang. Och shit. Och det var ju också så där att jaha, att ska alla bli skjutna i huvudet där? Ja, alla blir skjutna! Alla! Ändå den här då? Alla! Men den här, här då? Alla! Okej, okay, men mm. de så kommer runt då? Alla! Okej, okay, men efter det här när allting är färdigt alla! Att man väntar ju typ på att fucking Stathams karaktär själv ska skjuta sig i huvudet bara för att fullboda någon, någon sån där liksom autismcykel. Men att Oj, oj. Alltså, det, det, det, det är väldigt svårt att gräva djupt här och ja. försöka hitta något guldkorn av eller engagemang. Att det är som ja. just det, när man såg på den, att det är därför, för att, alltså, kanske är det som att man försöker, alltså hjärnan som tittar in. Som en som, som word-assistent. Och liksom att jag säger att du försöker se en sheetfilm Vill du jag ska släppa lös lite endorfiner och hjälpa dig att kåpa? Och så sa jag att ja, snälla. Och så som att tänk om det är ironiskt. Eller tänk om det som med, du, att man försöker som göra någon statement här. Och jag ja. underhöll den här tanken liksom, några gånger. Men jag kom ganska snabbt till att nej, de är bara kakka på sina jobb. Och att, ja. Mm. ja, och så... Ja. Så som jag väl hade som hängde drägg. <laughs> <laughs> alltså det, det är just det att när, den här, när det här är en film som tar sig själv så där fullständigt på allvar. Mm. Och, och jag tycker att det, det som. Liksom, jag, jag tycker att det, det gör att den här filmen inte fungerar i mitt tycke. Mm. För, att, för att det, det är så då Som den här Death Wish med Bruce Willis. Att när, det, när det är just det där. Att, nej, nej, nej, att vi, vi spelar det här fullständigt allvar liksom Det här, är, det här är, liksom, det är, ingen, det är ingen kritik mot någonting. Det är ingen satir. Utan det här är liksom. Ja. Straight mm. up. Ja. Och, och då, då, då, liksom, då, då tappar det bort mig åtminstone. För jag tycker att. Men, att. Inte, jag kan inte säga att jag ens uppskattar liksom den där tanken att, ja, men att Jason Statham här i rollen gör, gör det som att, att det på något sätt att som att ja, men han liksom får någonting ut för det för att inte, du ser inte karaktären ändra en min men å andra sidan alltså det, det känns ju Kanske lite som att oh, men titta det Jason Statham som spelar Jason Statham men Jason Statham-film Jason Statham, -film. Jason Statham som är Jason Statham och Jason Statham-saker. Ja, liksom att oj han har det igen. Okej. Okay. som liksom, what a twist. Ja. Mm. Men alltså jag, jag vet, jag har ju som aldrig varit liksom jag har aldrig haft en så otroligt ståkuk över Jason Statham. Jag tycker att Uh, liksom han är is kind of an ape och att uh, det, det enda som jag tycker är värre än Jason Statham som liksom de här rollerna så är ju kanske Daniel Craig men att som för, alltså det är som de, de, de ser likadana det är alltid som så där liksom balding guy som står och liksom sådär whisk morra som och alla är superrädda för honom och alla tycker han är superhård och yeah. han har så satans stor kuk och nu att... tar han fram vapen och vapen låter bang och man riktigt hör hur hon liksom riktigt höga vingar där sitter i bioshagen hon... att yeah. Ja, oh, it, it's super cool, you guys. Men att det blir en mm. liten sådan sort of Jack Black. Att det som, ah, titta, den Jack Black igen till. Crazy Rock and Roll Fantasy. <laughs> Okej. Okay. Att man kan ju någon gång, kanske. Jag tror till och med att om det ska vara, alltså om den här duden ska vara exakt likadan. Men de ska yeah. bara ta in någon annan som inte är Jason Statham. Eller ja. Daniel Craig. Och Till och med det tror jag ska vara en förbättring. För ja. det kändes som mycket mm. av det här levde på att liksom att ja men självklart så är hela Hans Krull livrädda för att göra gör att han säger. Varför det? För det är ju Jason Statham. Jason Statham, ja oj ja. Ja, just det. Ja, ja. Han, han så spelar de där rollerna. Ja exakt, exakt de här rollerna. Kan Demonne vara exakt mm. samma karaktär? Det kan det mycket väl vara för det är Jason Statham. Nobody knows. Alltså, etablerar ja. vi någonsin vad hans supergrupp av superkriminella gör? Nej. Skulle det mm. vara någon vits så gör det. Nej. Ja. Vad syftar de den med den. egentligen då brott? Okej, okay, men ja. såsom, att det, det känns som att den enda den grupp som hade mest exponering och som mekan mest sen så var ju den här liksom, lilla Och <laughs> ja, alltså, De var ju också i, som. I att, Ja. Ska, vi, ska vi råna värdetransporter? Ja. Ah, ja. Nu börjar folk skjuta folk här. Civila mm. döda. Uh, vad gör vi då? Om vi ligger lågt några morgoner så gör vi det igen. Samma företag. Ja. Samma stad? Ja. ja. Inte militärer. Mm. Liksom. Yeah. The fuck. Ja. Yeah. Att jag antar att säkert är någon som vill där som kommenterar att ah, vi support, our troops, här ah, är vi, vad som händer i ett samhälle där man inte får bära vapen på öppen gata, där man infjerar alla militären miljoner om månaden ah, och så är Fakkubama. Uh, men att alltså, som jag menar, igen, det är en sån där vi därför att om, det, om vi börjar där med den här militärjunta, så det är det som att, hej, ni som you military professionals, det här är det bästa ni kan komma på. Mm. Ja, varför det? Därför att i den här filmen så finns det ett säkerhetsföretag som kör ut pengar. Så då är de enda som har pengar i stan. Ja, gör ni det av politiska <laughs> eller personliga skäl? Har ni någonting med det här företaget som gör ni i Ron och Jyste? Nej! Varför måste Ron och börja Ja, men det är det, det företaget som finns i filmen. Okej, okay. Vad gör det här sä säkerhetsföretaget? De kör runt pengar, och sen så blir de anfallna, och det är ganska hemskt att där. Men där. Så de anfalls regelbundet, och det här är liksom. De ändrar ingenting. Mm. Ingen kommer på liksom extra säkerhet ändrar ute. Mm. rutiner. Ja, men, men ser du, då kom Jason Statham dit och i den där ena scenen när det var någon annan som rånade dem och det var tydligen ett helt annat gäng också. Jo, jo, jo. jo, vi jo precis. Så, ja. mm. så, så då sköt han alla och då tänkte alla liksom att, men nu är det okej. Okay. För nu har vi som skjutning så här. Okej, okay, ja. men vad händer om de rånar en transport där inte han är med? Ja, men det kommer ju inte att hända för nu är huvudkaraktären. Ah, okej. Okay, <laughs> Sori liksom mm. där är det jag som tänkt förr. Men så alltså som om du lever nu i liksom Super Gotham där Victor och alla liksom rånar dig och alla skjuter rejält dig. Ni som har etablerat säkerhetsföretag med värdetransporter, ni har inte som någon koll på det här och företagen mm. fortsätter att ge business och alla i stan så rånar just er och liksom, ja. igen ja, en ja, sån ja. femåring liksom. och, och sen så kör de bilarna med pengarna och sen kommer skurkarna och rånar dem men sen så har de en person som kan skjuta jättebra, han skjuter bättre än alla andra i lag och sen vinner han och sen alla liksom, ja yeah. och sen så, så oh, oh, oh, oh. är du för ung för att men det var ju du, ja just ja, oh. Så so, mm. so, why try? Det är ju lika bra bara luta sig tillbaka i biosäten och känna hur liksom rövsvetten bara forsar och man som att yes, yes. Guy Ritchie, ja, han kunde mm. nog göra film. Han. Ja. Vilken underbar film. Spänningen. Men no, som sagt, inte in gav den ju heller någonting att titta i slutet. Nej. Nah et att den här så att säga den här truppen även om den här som de sa militärjuntan så. även om även om man då såg lite mera av dem uh, så inte inte var det tillräckligt för att där ska bli så att säga, en koppling det sen skulle jag känna att ah, okej okay, så, liksom, så att säga att de får de får vad de får så att hela det så att säga nu nu, så att jag var det här uppdraget som det inte kommer tillbaka från. Men mm. ja, det, det var som sådär att, att ah, ja, det, det, var det, det, var det, det var det. Och också det här sista, som då skulle vara sådär på något sätt eh, mer personligt, då det här sista, det, det då, så att säga, Eastwood junior <laughs> fick sig. Eh, så tänkte jag på något sätt, ah, att, men. Att med tanke på vad han hade satt de här alla andra genom, Så att säga. Då han hade sökt efter information. Mm. Så måste jag säga. Att, att sen då bara gå liksom och skjuta. Uh, och, och den här personen då. På under en minut. Så måste jag säga. att Det, det kändes nog som. En liten sån där. Uh, men här har du ditt pris. Uh, ja, nu, jag leker med det. Liksom två minuter. Sen kastade jag dig roskisen. Men varför? Du har ju som spenderar en helt jättelång tid med att vilja ha det där priset. Ja men när jag har det så är det inte något roligt. Att, att liksom, för guds skull, ge mig mera tortyr i slutet på den där filmen. I så okay. fall. Så, för, alltså, för, liksom, för det där, det var som sådär, att man liksom, varför, varför tappar ni bollen där? No okej, okay. för att vara helt ärlig, liksom, för att allmänna filmen så filmen måste väl väl säga någonting om cash truck då. Och... Cash Track så är ju en, en fransk film från 2004. Ja. Och så vitt jag vet så är jag den mer eller mindre som den här. Bara den liksom är inte lika upp i sitt eget arsle och liksom försöker vara mer än den är. Ja. Så den här filmen var ju så här att hur skulle det vara om vi tar den här Cash track från 2004? ja, ja, ja, ja. ja. Och sen så ändrar vi någonting. Ja, ja, ja, ja. Men sen så sätter vi till några bibelcitat Och sen så ger vi den en riktigt pretentiös namn. Och så låtsas vi att det har någon som helst betydelse för innehållet. Ja, ja, ja, ja. För det är ju det. Att i någon skäder så trycker de in några bibelcitat Och sen, ah, raffer Det ska borde häta liksom dynga. Ja. Alltså, när du, när du nämnde den här uh, cash truck- Ja, filmen. Har du, har du läst vad, vad slutet, eller hur den filmen slutar? Och vet jag vet så huvudkaraktären så var, blev jätteskadad den sista konfrontationen. Och sen ja. tog han sig tillbaka till där han son blev mördad och så dog han själv. Ja, typ. ja och att den, den där så att säga, sista konfrontationen så, så var liksom just det det var en stor konfrontation där det var i princip det där men, men att där, där så att jag varju den här huvudkaraktären då igen en del så att jag det där att det var liksom grupp mot grupp där och jag tycker att det då låter som mycket betre ett mycket bättre och mer på något sätt tematiskt fungerande slut ja, men, än alltså. det här att än här att Jason Statham så att tar seglar iväg med alla miljoner. No, han gjorde ju inte, han bara nah, no, han gjorde ju inte, men i princip han far iväg han försvinner liksom, never to be seen again, wonder where he went that, that, uh, Patrick Hill who could shoot like nobody's business. Ja, no. vidare mot nyna äventyr. Att at egentligen så gjorde han ju det liksom, han sa lucky lucky luke i väg i solnedgången. på lånsamst I'm <laughs> so fucking typecast <laughs> Ja Ja oh, jag, jag tror jag sjunger färdigt Men liksom ja. Ja. ja Alltså med tanke på det så var jag, jag var halvt sådär Och tänkte att, ah, att är det här nu I princip så att uh, Stathams karaktär nu bara går på sina Sista liksom ångor och att i och med att han har liksom hemnat färdigt så kommer han själv att dö no, inte fick man ju det intrycket För att det sena, sista man ser Av honom innan uh, Vi följer nu då Eastwood Jr. Som mm. liksom, ja men det, det var faktiskt Den enda som mini mini Katarsis grejen i hela filmen uh, När liksom När, när Eastwood skjuter uh, McElanys karaktär För liksom bullat var en ja. riktig kant och han ja. så bara, yeah som så en mini, yeah uh, men alltså, det var den enda enda fucking grejen ja. så att liksom, den, den förädiska föräderna blir förrådd, och det är alltid roligt men att ja. men det senaste vi såg av Statham var ju hur han liksom ligger skjuten och har fucked up där och kan ju inte ja. stiga upp och sen så, så plötsligt så teleporterar han in på det där charmiga Statham-sättet som ingen annan kan och så bara, hej och sen yeah. det var det liksom så med ännu mer liksom biblisk hämndtal, och så, så avrättade de honom med trä, liksom 40 skott. Och that's it. Yeah. Mm. Och sen så, okej, okay, han släpar foten lite, men annars verkar han ju helt okej. Okay. Där har yeah. han sin skjuts och där försvinner han iväg i natten. Och, and scene! Yeah. Så att, I guess he was okay. Mm. men hur visste han vart han skulle föra, oklart hur kunde han hur kunde han plötsligt stiga upp, oklart hur verkar alla de här skott skadarna bara magiskt finna, oklart hur alltså det, det finns ganska många hur här men det är kanske ja. inte viktigt men det kändes som att ja, vi, vi måste klistra på den här sista hämndscenen så vi gör den mm så är det ja. slut. Men det känns som att om det var så här lätt, varför inte bara liksom göra typ strax efter så när den var död? Plötsligt uppenbarligen bara i den här fittnadsläggaren äter som bam bam bam bam och så var det färdigt. Mm. Precis. Ja, men som allting är som svart och omöjligt tills det inte är Ja. Så... Men telefonen var ju där. Så han kanske träckade igenom telefonen. Ah, I see. Just så. Mm. Ja. no men whatever. Ja. Yeah. Mm. Uh, yeah. Kanske det var så enkelt. Ja. <laughs> men yeah. uh, nu ska vi inte fundera på sånt. Den här filmen handlar ju inte om det. Det handlar ju om. Bang, bang, bang, bang, bang. Jo, och, och hur, hur så att säga alla egentligen vill att någon så att säga vit man ska komma och äh, ta, dra sitt vapen och, och så att säga, skjuta vilt omkring sig och att äh, regler och lagar bedämd. för att nu kommer man och visar att så att säga en a good guy with a gun. Bang, bang, like you know. Bang, eller, bang, en, det blir ordning när han kommer till start I, i stort sett så Men ja. enda som saknas är Jolly Jumper. Ja. Vad tycker du Jolly Det här är en bra film? Så knacka med hoven fem gånger om du tycker Vi ska si röven Ja okej okay. Så, fuck, jag kommer så att klistra på Lucky Lucky intro liksom i den här grejen. Alltså definitivt. Det måste jag <laughs> göra. <laughs> ja. <laughs> sad, sad guy, Richie. Ja men alltså det är som just att jag vet inte varför man gör såna här filmer. Jag Jag har inte sett den här från 2004. Jag har nu inte så stor, stor lust att säga den heller. Men det ja. känns som att om man, om man gjorde en sån här liknande film. Ingen gjort ja. såna här filmer 2004 men om man gjorde en sån simplistisk plott som beskrivs där så skulle jag ändå som på något vis bara vifta bort det. Ja, ja men liksom det var på den tiden att en filmlängd var ju som typ en och en halv timme och det var ju alltid liksom någon jävla tattare som hade liksom skjuta i någon unge och sen måste ju då till Bruce Willis gå och skjuta tillbaka och sen, yeah. det, och sen hade de någon sån där riktigt hård kuk att liksom i något måste någon hänga från ett tak när det regnar och någonting. Men att som det är okej, okay. men att just nu igen, det 2021 att vi har ju utvecklat någon aning med sofistikerad berättastig alltså fucking berätta då. Ja. Yeah. att igen... Mm. Det är ju som att ett sånt visuellt medium som filmat. att med tanke på all som så här faggotrö och liksom dålig jävla liksom interaktion och skådespelare som det fanns i den här. Det fanns som så mycket rum att göra någonting vettigt av det. Och när man ser mm. på det här originalskriptet 2004 att det är ju en så simpel historia att liksom bara tycker ni behöver trycka in mer shit i det här. Ja. Och, och varför liksom what, what's wrath, of man? What a wrath of man Wrath of one very specific white man Alltså ja. att som mm. Plus att som att Nu, nu, nu ska jag ju göra alla Som så här Vita män som sitter och försöker Trycka in sin penis i pistolmynningen Väldigt besvikna mm. Men som alltså att no, liksom, Varför vitt och tar du din unga med På såna shit då Yeah. Du, du vet väl där liksom staten, att du kanske ditt eget fel. Mm. Jag förstår att du måste skjuta liksom, det är som köte i honom. I jag that men att som. Det skulle vara roligt med någon som där själv reflektioner. Yeah. Kanske den kom i någon av de många många roliga scener där han satt och liksom hade utan att egentligt ansiktsuttryck. De var mm. väldigt målande och sa mer än tusen ord någonsin kunde. Så att... ja. Han var ju nog väldigt arg och tystlåten så det säger väl alltid egentligen. Nej, egentligen säger det ingenting. Mm. Ja. Det, det kallas någonting när liksom... Det är ju inte heller vanligt att liksom en karaktär är som så här ska vi säga formlös, men det här är ju inte en sån här Bella Swan-karaktär där det är meningen att du ska måla dina högst personliga viljor och karaktärsdrag på den, utan det här är ju bara en typisk igen, en typisk statum-roll ja. väldigt arg men kompetent vit karaktär som liksom take no shit ja. men det är ju våldsporr och kanske för att vara bäst specifik ja. det är ju liksom vapenporr Precis som den andra ja. filmen som vi nämnde tidigare. Jo. Och att Jag tycker jo. det är roligt är som hörst, du ja. säger att när någon talar om att här, den här filmen pushar in. Äntligen finns det pushen och agenda och sådär. Ja för ja. att det här är en film för alla liksom typ höga vingar och smilar och viftar med vapen och hat och ja, kvinnor liksom och, och dialog och liksom ja. känslor och shit. Och att, eller saker ja. som make a sense. Så länge det finns en backdrop för liksom Lucky Luke och skjuta dalton liksom så det bara, ja. bara falla kroppar runt dem. Så är det som att, yeah! Och, och, det där, och sen, sen där till liksom den där tanken på att det är inte ofta som det är just så det är äldre män. Mm. Äh, ja. Som, är här, som fortfarande visar att det kan nog ännu. det är nog virila ännu. De är med på den här det... yngre generationerna. Jo, jo precis för att här var det ju ganska långt också fokus på det. Att det var ju yngre karaktärer som strök med. Jo. För, att, för att de äldre karaktärerna äh, var, var så att säga, de var visade och visste att fly undan. När det behövdes till exempel. Jo, men att alltså, så... de här yngre blev lurade av då. Ja, han är äldre oh, amerikaner Det kommer in en ung man Med vapen, hur kan vi fixa det här gun Ja, ja det det han har Men hur ska vi fixa det Gönn Mera mm. vapen, ja gun Så att allting löses med ett vapen Kommer någon med två vapen, kommer du med trävapen Kommer någon med en pistol, kommer du med ett hugelevar? kommer någon med Ett automatvapen, kommer du med en kanon Och liksom så fortsätter det Mer, ja. mer, mer, mer. Man, man märker mm. ju på sättet att de hanterar vapen. Att liksom, det är ju inte som heller bara en sån här funktionell sak. Det är ju inte som det här nu tar någon liksom sitt vapen och försvarar sig. utan Vi, vi har ju nästan gått full cirkel tillbaka till som Dirty Harry-dagarna. Ja. Varenda mm. liksom, liten ju liksom som en ett artilleripje, ja. en allt artillerip, ja. så att som ja. liksom slits ju genom luften och de skjuts så att som mm. för en film som nu då ska vara som så grittig och liksom realistisk så att det är som att alltså vi, vi, vi handviftar nu helt liksom vad som händer med som det här säkerhetsföretaget ja. och alla ja, ja. citatbrottslingar i den här stan och så där mm. för att inte ha om stätten och ja. hans egen liksom, kriminella liga att ja. alltså Huvudsaken, alltså punkten ni ska ta med nu kära lyssnare så att vapen är bra. Att liksom, ju mer vapen liksom arya snällisar har desto mer lider och, och, och skipas rättvisa mot alla de här dummiserna med vapen. Så att mera vapen, stora vapen, liksom stora tuffa vapen som bang, bang, bang vitto. Det är liksom mm. vad, vi, vad vi är ute efter här. Om du inte gillar det, så då, då är du liksom en hippie alla eller bög. Eller liksom, tycker det, det borde vara med pussar och politik och fittor i filmen. Och jag har som ett ärligt talat. Yes, sätt in mer av allt sånt. Och ta ut Valtren och ta ut Jason Statham och ta ut Guy Ritchie. Och egentligen ta bort ja. allt som finns i den filmen. Varenda liksom fucking jävla scen och kuliss. gör en helt ny film så är det en riktigt bra omtolkning. Ja. Ja. Mm. Mm. <skratt> ja Plus att alltså jag, ursäkta jag kanske missade det här men att där du talar om det här ljud ja. alltså, från pistoler och annat så det andra, eller en annan sak gällande ljud så var ju det att musiken verkar ju vara också designad till att du, du i princip skulle ha dina trumhinnor och förstörda Alltså det här börjar med de här nya um, Star Trek-filmerna. <kör> det är ganska länge sedan nu. Men mm. jag märkte som i om de, att de ville ha sådana här typ musikslingor som liksom gjorde så här att i de så skulle, skulle du bli döv. Därför att de då då, då har haft en genomgående bra filmupplevelse. Sen tycker jag nog att det blev bättre igen. Men just den här Satans Wrath of Man. Det kändes som att musiken var som 300 gånger för hög. Framförallt när de ska ha de här riktigt tunga, liksom nästan nästintill kyrkliga liksom, stämmorna där. Att, a, a, a. och man är som att... Okej, okay, okay, I'm deaf now, thank you. Att man ska behöva sitta och hålla för öronen. Men det var inte heller mm. det att liksom att ah, finkinna hade för hög volym. Nej, nej. Liksom att fittorna och ljudteknikerna lagade den här musiken så satans hög. Ja. Att, att jag förstår ljuddesign lika bra som vilken annan så här, normal person som helst. Att jojo, jo, att liksom du kan läka med nivåer för att uppnå effekter. Men i något skäde så är det bara någon som tyckte att hur skulle det vara om du gör den här typen Gå utan god nu då bibliska musiken för, för helt över jävligt satans hög. För ja. då sitter alla i sätten och skitar ner så liksom oh, oh, oh, nu kommer den nog mycket skjutande. Så jag som bara men why? Ja, du kan ju göra den lite hög. Du behöver ju inte liksom så där typ så att bygga den lite från och fasaderna så liksom, var, var, var som, snälla nu Men att det känns mm. som att det, det var ju bara ett i en lång rad av här som så här vansinniga beslut så att vet jag hur mycket tid man behöver fästa sig där förstås. Men det är väl värt att notera i alla fall att det var inte det, var, det, det gjorde inte upplevelsen bättre. fucking go därifrån jävla lömhörd. But thank you. Awesome. Ah. Ja. <laughs> ja. mm. kanske är en Kanske musiken egentligen har att göra med det att uh, liksom uh, musiken ska vara lika subtil som den här filmens budskap. Alltså jag ser tråden där än, alltså kanske ransomware som där bibliskt igen. Liksom, ja. filmen är så fucking dum. Så att du blir stum. Att du hittar inte orden att beskriva hur jävla säp är den är. Och sen så är mm. den som så dålig och att du, vill, du helt enkelt pätar ut ögonen under filmens gång. För du vill fucking inte säga dem här. Och som, yeah. en, som en sista åtgärd då tycker Guy Richard. Men okej. Okay. Hur skulle det vara nu att ja, vi gör dig döv? Cool. <laughs> så <det> är ju, <laughs> Du får hela det bibliska paketet. Mm. Se no evil, hear no evil, speak no evil Och den här filmen är fucking evil liksom, äh, riktigt sådär skräpfilm mm. för skräp Jag inte, så... tänk, tänk om, tänk om den där filmen istället för att Så skulle den bara heta evil Jag vill ju tro att det liksom, den här filmen har skapats av en Ljudtekniker som har låst in sig i, i sin skap Och bara suttit där och klippt Så att egentligen så är det liksom Uh, man, man of, eller liksom, math of van. <laughs> <laughs> math of <laughs> van. <You> har <laughs> suttit där och räknat ut hur du bäst kan göra folk fittiga och döva. No, ja. <sighs> no, ja, det hade, hade ju lyckats. Det kan ju vara dåligt om man kan våga se på en liten odvits. Ja. ja. ja. No, men, men I don't jag don't know about you but I feel better already <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> Jävlar ska man politi Politisera allting En sån här helt fri film Från så här jag. Ser inte ja, vad man ska klaga på En sån här film Det är ju bara så här good old Male bonding och fan alltså Bang bang ja. Lucky luck mm. alltså. ja. Precis ja. Ja, Det där ska man då som avslutning säga Att eh, Visste du att Guy Ritchies följande film ska komma ut nästa år? Hörra. Och där, där ska han återigen samarbeta med Jason Statham. Cool. Ja. Vad ska de Just göra om det? det? My Little Pony? Uh, en spion, Alla på ner vapen. Nej, nah, en spionfilm uh, vid namn Five Eyes. Ja. Yeah. Och där ska Aubrey Plaza, Bugsy Malone, Josh Hartnett, Carrie Elves och Hugh Grant vara med. No, med risk för att uppräpa mig själv. Cool! Man kan inte <laughs> ja. vänta. Mm. Ja. Ja, jättebra. Jättebra. bra. Ja. Jo, noumen, vem skulle du så, rekommendera Wrath of Lucky Luke åt? <laughs> no, jag tänkte just säga att, att för, den som, för den som funderar på att se den här filmen så skulle jag säga att, att, att just say no och, och säg istället för Gentleman på nytt. Ja. Jo. Jag skulle rekommendera det här för någon. Jag tycker att det här är inte en film som medför någon som helst värde. Ja, no, alltså liksom om du, är en så, om du är en så ensam cowboy så tror jag du gör bättre att bara rida in i gången på din häst. För att det här ja. är nog, det här kommer inte att göra dig gladare eller lyckligare. Mm. Om du riktigt, riktigt gillar vapen och vita män som brukar dem. Och minoriteter som, och kvinnor som vet sin plats. Så att, mm. Mm. Ja. Ja, kanske. kanske det är just om de den är för. Yeah. Inte vapen, vet jag. Jag, jag yeah. sitter ju bara här. Som liksom blind och döv. Men tydligen inte stum. <laughs> ja, men, ska, vi, ska vi då istället avsluta det här. Och gå och vara arga på skilda håll. Jag tror den. Riktigt bra är det. Låt oss avsluta nu. Så inte vapnen tar vid. Vi låter andra vapen ta vid istället för de här verbala när vi har använt oss av. Ja, vi använder vår sexualitet för att göra ett Aha. ställningstagande. Just så. Jag är inte undanligt att du så fort tillfälle ges så ska det alltid vara underbältet. Ja, men det är ju på grund av sådana som jag som filmar som Wrath of Man existerar. Mm. Jag med mitt liberala agenda och min, min, mitt liberala brukande av byxor. Liberalbrukande ha byxor. Jaha, ja. just så. Ja, just så. översättning jag, jag bär inga. Ja. Det får som vet att de flesta spoilervarningar avsnitt så bandas alla mode Ja. <laughs> Wrath of man, yes. Om ni ska tycka synd om någon så kan ni tycka synd om lederförtöningen. Ska inte vi avsluta? <laughs> jo. För talar du om nakenhät och byxorna? <laughs> det är en bra fråga. Öh, math of van. Math of Man oh. mm. ska låsa in ja. sig i en skap med superhög biblisk musik. Så ska man komma på någonting sånt här. Ja. Uff. Ja, men. Kanske det är dags att avsluta då bry in i den proverbiala solnedgången. Uh, Okej, okay. ja. Uh, då ska jag väl börja med att skrubba alla minnesbilder av den här filmen från min hjärna. Jo, det låter riktigt roligt. Låt mig komma och skrubba lite också. Men först... The bad guy cover when he rides down he Bang, bang, lucky Luke! Bang, bang, lucky Luke! He's the only man, the only man who can keep the dogs on the run. He's the only man, the only man who can. That man is Lucky Luke. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. Spoiler, spoiler, honey. Spoiler, spoiler, bunny Spoiler, spoiler, bah. Nu <laughs> no, är det slut.